Om morgenen er tirsdag den 19. september, og du skal selvfølgelig ikke snydes for endnu en udgave af Jørgen Investor Morgennyheder. I den her omgang der skal det handle om to populære aktier, der begge kom i modvind på børsen mandag. Jeg kan afsløre, at der blandt andet er tale om Novo Nordisk aktien, men hvilken anden aktie, der havde en trælstart start på ugen, det kommer vi altså tilbage til. Og hvis du gerne vil undgå at være en del af dybe aktienedture, så er der også et fif fra en investeringsøkonom til sidst i udsendelsen. Så velkommen indenfor i Jørgen Vester Mit navn er Sine Terp. Aktien i Novo Nordisk har sat den ene kursrekord efter den anden, men mandag var der stor forvirring på børsen. For aktien i Novo Nordisk faldt ret markant med op mod 4% i løbet af handelsdagen. Nedturen skete efter, at storbanken UBS i et analysenotat angiveligt har skrevet, at en af Novo Nordisk fabrikker i USA har fået en løftet pegefinger fra de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA på grund af udfordringer med bakterier. Men senere så afviste UBS, at de i det hele taget havde skrevet noget om sagen. Og hos Novo Nordisk selv, der ønsker man ikke at forholde sig til, hvorvidt man har fået sådan en anmærkning fra FDA eller ej. Det sker, fordi Novo Nordisk grundlæggende ikke kommenterer på interaktioner med FDA eller andre myndigheder eksternt, oplyste selskabet til Jørgen I stedet for så lød det kontentes fra, svar fra Novo Nordisk, fabrikken kører og leverer til markedet. Når Novo Nordisk kan falde relativt tungt på baggrund af et rygte, så viser det, at selskabet har plads til meget få fejl eller problemer for at holde det høje kursniveau, påpeger Saxobanks investeringsstrateg Oskar Barna Bernhardsen. Han skriver, Det er derfor mig en påmindelse om, at når alle ser en virksomhed som tæt på perfekt, så skal der meget lidt til for at påvirke kursen negativt. Og Novo Nordisk... Bankens der mandag lukkede altså i et negativt terræn med et minus på 2,6 procent. Og fra en aktie i modvind til en anden, den britiske chipdesigner Arm, falder også tilbage i mandagens børshandel. Selskabet gik ellers på børsen i sidste uge med store fanfare, men finanshuset Bernstein har indledt dækningen af aktien med underperform, som altså er sådan et negativt, en negativ anbefaling, og det er muligvis det, der er investorernes hår i suppen. Samtidig så forholder Bernstein sig skeptisk over for den angiveligt gunstige effekt, som selskabet kan få fra kunstig intelligens, også kaldet AI. Bernstein skriver i deres analyse af arm. Forventninger til... Forventningerne til, at ARM vil drage nytte af væksten inden for kunstig intelligens, ligger formentligt ekstra til prisen, men vi vurderer, at det er for hurtigt at kordem dem AI-vindere, skriver altså Bernstein. Aktien i ARM faldt med knap 5% i handlen mandag og efter Burslug, mens jeg står her i studiet, så ser det ud til, at aktien er faldet med yderligere 5%. Det har været et hårdt år for de danske aktier, og særligt hårdt for nogle af de seneste års aktiefavoritter. Således er de populære selskaber Koloplads, Novosheims, Vestas, Ørsted, Ambu og Gens Stornord alle gået tilbage med mellem 4 og 35 procent indtil videre i år. Faldenes årsager kan være mange, men alligevel så mener investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, at der er en fællesnævner, og det er noget, man som investor skal holde øje med, han siger. Fællesnævneren har været, at de her selskaber har været højt prisfastsatte, fordi de har været opfattet som kvalitetsaktier. Og når der så sker det, at prisfastsættelsen kommer under pres, fordi væksten er under pres, så sker der det, at investorerne går, selvom de stadig er kvalitetsaktier. P. Hansen peger derfor på et område, som han mener, det er værd at holde øje med, hvis man ønsker at undgå sådanne aktienedture, han siger. Man skal holde øje med, om væksten og forventningerne til væksten er på vej ned, for hvis det sker vejet, så er der en stor risiko for, at investorerne tager en timeout og går. Og du kan altså læse den fulde historie her på jorinvestor.dk, hvis du også lige har brug for for få genopfrisket, hvad det er, sådan en prisfastsættelse betyder. Det var tirsdagens morgennyhedsoverblik. Husk, at du som altid kan følge nyhedsstrømmen på www.jurinvestor.dk i løbet af hele dagen. Og så kan du også lytte med på Millionærklubben, der sender kl. 9.06. I øvrigt, så kan du også lige abonnere på podcasten her, så du hver dag får besked, når der er et nyt afsnit klart til dig. Tak fordi du lyttede med.